У невеличкій світлиці з ліжком, столом і кількома стільцями був нелад, порозкидувана одежа, недокурки з сигарок, на стіні гітара й рушниця. На столі стояв недопитий чай і пляшечка з написом «Ром». Під столом спала собака. Учитель попрохав гостя сідати і надів піджак. Роман сів. Закинув ногу за ногу, витяг коробочку з цигарками, відчинив і простяг до вчителя. Невгодно лі хороше розлічені, учитель взяв цигарку, і вони закурили. Роман, ламаючи свою мову ще дужче перед образованим чоловіком, почав виясняти, чого він прийшов. Вернувся з города, ну а на селі скушно бо скрізь сама мужува, і нема такого чоловіка, щоб із ним можна було про образовані речі розмовитись. Тільки є що учитель та врядник, та ще писар. Так от він і прийшов. Учитель почав вже розуміти, кого він перед себе має. Спершу він подумав, що це щось інше. Сам учитель був з таких, як і Роман. Через двокласову сільську школу потрапив до вчительської семінарії. Як довчився в ній, то його мали настановити за вчителя в його рідному селі, але він сам того не схотів, бо там з ним усі будуть за пані-брата. Був із тих учителів, що виліши з мужиків у пани, сокується, якомога дужче відрізнитися від мужика сахаються як нечистої сили, знатися з ним і виглядають собі якої багатої управителівни, чи дочки грошовито глитая з мужиків, чи хоч удови якого полупанка, щоб оженившись покинути нелюбе і нудне вчителювання, та й перейти зовсім на панську лінію. Роман був перед ним уже занадто низький, був чительний, ще писаря, врядника та крамаря сучка, і не дивився, тільки він ще не певний був, чи справді Роман мужик. От прізвище його Сивашов, Сивашов, не чуть у нашому селі Сивашова, але враз і згадав, та ви должно пулипа Сиваша син. Роман трохи почервонів. І почав виясняти, що хоч всьому й правда, але всі його на службі звали Сивашов, бо як простий чоловік, то буде Сиваш, а як образований, то Сивашов. Тепер учитель уже знав, що нема чого йому знатися з Романом. Це тільки пошкодить йому, принизить його перед його панськими знайомими. Надто він був сьогодні сердитий. Учора з вечора він мало... Не гуляв у карти в батюшки і програв сім рублів. А у його саме не було тепер грошей, бо влітку на гроші скрутніше. У зимку школярі, вони в його муштровані, раз у раз носять йому всякі ковбаси, сало, а то так і сахар навіть, то менше доводиться витрачати. А тепер усе з готовеньких грошей. Добре ж, як він сьогодні. Має покликати всю компанію до себе. Та одіграє, верне своє. А як же ні? Все це гнівало вчителя. І він сердито сказав Романові. Ну, мені не тепер некогда, у мене діло єсть. Роман почервонів і став ображений. Як завгодно. Він простяг був знову руку, але тепер уже вчитель не дав йому своєї. Зовсім збентежний Роман швидше пішов з хати... І чув, як слідком заїм учитель про бубонів. «Всякий тебе хамлю лязить, знакомиться!» Поки вийшов Роман на вулицю, його збентеження минулось, І він тільки був страшенно лютий на вчителя за образу. «До кого ж би мені іще піти?» Подумав він, і побачив зараз же біля школи волость. Повернув до неї. Тут уже йому пощастило бо виявилося, що писар був його колишній товариш. Батько його ще хлопцем віддав до школи, аж у містечко. Там він і вивчився на писарі. Цей сам добре вмів по-образованому. І радий був Романові.